det var måndag? Det var ju väldigt länge sedan vi sågs också. Ja. För att eh, jag har ju varit utomlands och eh, ni har firat jul, jag har också firat jul för sig. Ja. Så att det var länge sedan vi sågs. Men nu sitter vi här och alla kan ha en sån här snugg rug på sig. Ja, Hanna sa att, att jag såg ut som en uh, jättebabys. Ja. Men det är så jävla kallt. Men, mm. uh, ja. men det är kallt och det är snö ute och vi är ju typ ändå rätt glada att julen är över nu, eller hur? <laughs> är jävla glada. <laughs> men det är som att det är mysigt men sen så känner man väldigt skönt att när det är över, så är det typ ännu bättre än innan. Ni vet nu, alltså, så här tycker jag. Jag var ledsen nu när det skulle bli jul. För att jag älskar tiden innan jul. Mm. Det är helt magiskt. Men sen kan jag hoppa över hela det där julaften och det där, tycker mm. jag. Och sen är det bara så jävligt sorgligt också. när det, det är skönt när det är över, men det är också sorgligt när det är över. För då är det bara januari, kallt och jävligt och vet, Sverige liksom. Fast är det inte skönt att det bara bli ljusare nu? det mörkaste årdan har redan varit. Jo, men han hade tre månader vi pratar om. Ja, det, men så här. jag får tänka att vi ska fylla nätet med ljusa, så härliga saker nu. Och mm. det ska vi prata om i den här podden också. Mm. Eller hur? Ja, alltså det är ju måndag. Och det är ju inte bara vilken måndag som helst. Det är ju sista måndag. Det är sista måndag på året. Årets sista vecka. Mm. Så att det blir årets sista vecka i den här podden. Mm. Och tala om jul och att det kan vara för jävligt och sådär. Förväntningar som förstör och sådär. Mm. Så måste vi ju... Tala om denna nyörshess och eh, nyårsafton Och förväntningarna som kommer med det och sådär. Men inte bara förväntningarna kring nyårsafton, vi ska också prata om förväntningarna kring kanske nästa år. Ja, för att det är nu chansen att börja om. Och få en ny start. Eller kanske inte börja om utan fortsätta. Så vi måste prata om. Vi måste rädda ut det här med hur man går in i ett nytt år på bästa sätt. Mm. Ja. Det är, chans, men det är liksom en till chans att få förändra grejer Och eh, ta tag i sitt liv Det är typ eh, Man kan säga att det är eh, Mamma måndag Alltså det är liksom dimonday ja, men Jag menar att det blir liksom Över måndag ja. mm. Om man, har, alla bestäm andra ja, om man har bestämt sig för att liksom sluta röka Under 2015 Då kommer ju det, den förändringen Jag rök inte jag ser det, eh, Då kommer den liksom Förflyta vi kommer att ligga mycket. över alla måndagar. <laughs> ja. Vi är lite trötta lite här i mellan dagarna och lite sletna och lite sjuka och lite allt möjligt. Så det, är... det är en viktig podd den här ja. Men vi måste också säga vad vi heter för att vi fick lite konstruktiv kritik. Och eh, Man kan inte riktigt höra skillnad på oss. Men jag heter Hanna. Och jag heter Frida. <laughs> alla vet ju vad jag heter så. Jag ska, jag heter Aliki Och vi tror ju inte att vi har så, så himla lika röster. Det är ju att vi verkligen har skillnad på oss men, mm. men det kan ju vara någon där ute som verkligen inte alls Jag tänker också allstar. att de som inte kommer typ från Stockholm eh, Och har andra dialekter De tycker bara att vi tre låter likadant mm. Det är ju inte så konstigt Nej, Så att, eh, jag vill bara säga att vi kan också vara noga med under podden Och såhär, Aliki, eh, vad känner du? För vi brukar ju mm. så ibland men... mm. Det är lätt att glömma bort mitt i samtalet Men mm. ja, vi ska försöka ansöka oss lite extra idag Det låter as bra. Och eh, nu tycker jag bara att vi grottar ner oss i, i veckans ämne. Mm, nu sätter vi igång årets sista vecka. Woohoo! Mm. Alltså, förlåt men jag skrattar så mycket Alike sitter med ett block i trä och en penna Och hon bara Ja yes, sätter fingret typ punkt ett och bara, Förlåt du får ha blocket Men det ser väldigt roligt Nu ut. gjorde jag en gest och kastade bort blocket För jag har dålig Alltså självkänsla Nej av det. sluta För det är en typisk grej som jag gör väl och jag får ju dåligt, alltså jag får också lite dåligt självförtroende för att jag har ju inte skrivit ner några punkter alls. därför är jag liksom den sämsta i klassen som alltid då. Mm, ja, precis. Så att det är inte, Alike, du, bara ta åt dig och var glad. Att du är strukturerad och duktig. Nu slängde jag bort den och lever lite ramble då. Mm. Så jag vet verkligen inte vad jag ska säga just nu. Men då säger jag så här. Att eh, jag tror att det är bra om vi kanske... Ja men Frida sa det väldigt fint Att för att blicka fram så måste man Ta tag i det förflutna också mm. Och jag tror att det är en bra grej eh, Att se tillbaks På sitt år Och göra det som en personlig årsresumé För att det är ju det Monday koncept handlar om också Att man vill sätta lite struktur Och lite så här, ja jag ville minnas den här veckan Som egoveckan Så då blev det verkligen 100% egoveckan Och jag vill minnas 2014 som det här året så tänker jag bestämma att det var på ett visst sätt. Mm. Och jag vet inte, har ni... Då undrar jag om ni känner att 2014 var ett visst typ av år? Hanna? Jag vet faktiskt inte riktigt. Men eh, får jag göra så här istället? Att i slutet av 2013 så skrev jag så här. Nu tänker jag läsa det för er. Mm, spännande. Jag ska inte läsa så långt. Så här vill jag göra 2014. Jag ska ge massor med kärlek, vara generös med mig själv och jag ska fortsätta ha mina göra mig i ordning för kvällen rus med musik och power. Jag ska känna Hanna Power varje dag på något sätt, göra något modigt eller göra något för mig själv varje dag. 2014 fyller jag 20 år, 2014 börjar jag min tredje termin på juristprogrammet, 2014 åker jag förmodligen till USA för första gången och 2014 kommer jag kommer ta mig med storm. Det kommer bli ett fantastiskt år, det ska jag se till. Jag förtjänar att vara riktigt lycklig och det kommer jag vara fram och till. Jag måste ha respekt för att livet kommer att ge mig utmaningar och eh, göra mig till bättre människa. Det okay. blir lite tagen här med egna ord. Jag ska... Nej, men, och det som är kul är att jag känner att det var exakt det som mitt 2014 handlade om. Och som att... du lyckades med. Mm. Att ge bort mig själv till andra. Alltså låter lite konstigt men menar så här... Dela med mig av mig själv till så många olika personer som möjligt. För det har jag verkligen gjort. Jag var i USA med er två. Mm. Jag började ju min tredje termin. Jag kan ju säga så här. Det känns typiskt för hamma mm. Att göra sådana saker som att sätta upp ett, ett sådant konkret och fint formulerat också. nyårsmål. Mm. Det var inte, det var inte ett, alltså, så här. Jag är lite allergisk mot nyårslöften överlag. Mm. Och det du gör, Hannity, du satte mig det var ju nästan som en affirmation. Ja. Jag förstår du, det, det var mer som ett, en vision. Mm. Det är lite finare på det sättet. Men okej, okay, vi kan, pra kan prata mer om just mm. nyårslöften och hela den biten sen. Men nu tar vi 2014. Och du tycker ändå att 2014 blev lite som du hade hoppats på. Mm. Och framförallt, det bästa med 2014, för jag jämförde med tidigare år också, det är att jag har känt att jag har... Alltså jag har varit otroligt nära er två det här året. Vi har inte haft några jobbiga grejer det här året. Utan vi har verkligen varit eh, starkare än någonsin tillsammans tycker jag. Gud det är så sant. nu Och när det, är det känns livet. som det viktigaste faktiskt. Fint. Ja. Nej men det var ja. lite kul för att vi började ju då året med att bråka på nyårsafton förra året. <laughs> ah, vi ska och, ta, vi ska vi typ ta våra nyårsaftnar. För de har inte varit så bra. <laughs> <laughs> men okej ju var fint. Ja. Vad bra jag blir. Men jag med. Mm. Men eh, Frida du sa ju till mig för ett tag sedan att eh, 2014 tyckte du då skulle vara det bästa året någonsin. Alltså jag sa ju det. Alltså och det är väl liksom att jinxa till 100% alltså, att, men att säga jinxa. Det, Kan jag få lära mig det ordet nu för att jag har suttit i det där tre veckor och bara <laughs> det här jinksa. Jag inte, Det inte något sammanhang jag fattar inte. Alltså till jinx är, om jag säger så här, om jag jinx anything, alltså att om jag säger, "Åh, oh, jag hoppas att den här dejtingen kommer bli jättebra, och han är så söt, och han är så snäll." Att man inte vill prata om det för mycket kan vara att råka att jinxa någonting. Hanna, att man peppar, peppar. Ja, lite så. Aha. Ja. Att man inte vill förstöra någonting för att om man pratar någon, om någonting för mycket. Eller förklarar jag det bra med. Eller om man har det, för något. mycket förväntningar. Ja, verkligen. Är det så. Mm. Okay, men, men det då... kan också vara att du, att du lägger för mycket tankar och, och grejer kring det. Det behöver inte ens vara att du lägger in någon förväntning utan att du bara pratar det här, om det för mycket. Vänta, har du sett inte ställer? Vänta, jag vill inte jinxa någonting nu genom att säga för mycket, typ så. Nej, nej, nej, nej, ah, nej, nej, nej. Är, Alltså inte så mycket med film Nej, men med det är förväntningar Alltså så här, den är jätte jätte bra Vänta, alltså det var det bästa ah. Nej, vänta, jag vill inte jingsa den nu Ja, ah, det, det är bra också. Det är bra Men inte så ställer eh, Interstellar <laughs> Aha, Den handlar om Nej, vänta, jag vill inte säga för mycket <laughs> så. Mm. Nej, alltså jag, jag tror mer att Ja, det, det är Det handlar om um, Ja, men det är verkligen Peppa, peppa ja, typ. Och det här är ett sånt typiskt Att jag verkligen jinxade När jag sa 2014, jag känner att det kommer bli Mitt bästa år hittills Det är ju kanske den den svåraste nyårslöftet att uppfylla att det ska bli det mm. inte på något sätt hur det ska bli det utan bara att det ska bli det att det ska ligga över hela året mm. att titta här this is the year liksom. alltså förlåt men det var ju dumt det var ju väldigt ja, samtidigt jag vet inte om ni kanske absolut inte känner så men blir det inte alltid lite lite bättre hela tiden för varje år jag trodde ju det Hanna jag tänker så här Fan, och jag har inte känt att år tidigare år har varit så jävla dåliga. Men det var bara så här att vi hade gått ut gymnasiet och mm. gjorde hela den här hösten, det var bara så jävla pissig, mm. och man var tillbaka, jag bara Nej, nu ska jag ta tag om själv. Nu ska jag ta tag i det här året, nu ska jag ta tag i mitt liv. Och sen bara. Vadå? Vad är det nu? Du måste ändå formulera Jada, det Ja, men, men var alltså, det är dåligt med 2014. Det handlar ju bara om att jag har mot dåligt. Mm. Alltså, och Hade inte jag gjort det så tror jag att jag hade absolut. Alltså, Visst att jag inte är jättenöjd med, med allt som har hänt under 2014 för jag känner att ett år har gått och jag känner att så här, visst att jag har vuxit och i, i mycket men jag hade velat åstadkomma mycket mer än vad jag hann göra. Men det har ju väldigt mycket berott på att jag har behövt liksom, ta tag i mig själv och ens, liksom, jag har inte ens kunnat må bra i, i det minsta lilla. Men jag måste passa att jag tycker ändå att du ska vara tacksam för det här året. Det är för det, är jag. För det var någonting som var tvungen och ske, mm. och hända. Och jag menar, se bara vad som har hänt nu när du mådde så på dåligt så du var tvungen att ta tag i alla de här sakerna. Mm. Du, du måste känna lite tacksamhet över det. Ja. Och det kanske inte var det mest crazy, händelserika året där du fick uppleva tusen olika saker, men... Det har inte varit ett dåligt år för det. Nej men alltså, det vill jag verkligen säga att så här, mot slutet av 2014, det är bara för att det tog så lång tid. så här, Mot slutet av 2014 så eh, börjar jag egentligen så här, få, få koll på, på grejerna och på vad jag ska göra och på vad mitt mål är och vad min prioritering är. Och, och, alltså, på det sättet så är jag jättetacksam för det här året men, och, och jag har verkligen skapat förutsättningar för att nästa år ska kunna bli ett bättre år och för att det ska kunna bli ett år på mina villkor liksom. så att det är verkligen inte så att jag hatar på 2014 utan jag bara menar att det var inte det här perfect year som jag trodde att det var utan det blev någonting helt annat men jag är ändå väldigt glad att jag tog tag i det i slutet och att jag nu kan lämna 2014 med att det var året då jag var verkligen nere på botten men mot slutet av året så började jag se eh, ljuset lite där nere liksom. mm. Men känns det känns inte skönt att ha nått liksom, rockbottom och, <laughs> och nu vara på väg upp istället. Jo, Det är absolut. väl fan värre att tänka att så här, det här är året som jag liksom slår i uh, botten. Mm. Nej. Och sen får man ju också, också tänka att ett år är väldigt lång tid. Mm. Och inget år någonsin tror jag kommer vara liksom, det bästa året någonsin. Mm. För det kommer hända saker, bra saker och dåliga saker- och det är väl den viktigaste lärdomen, herregud. Mm. Um. Jag bara tänker lite att man kan ha en grundkänsla i att så här, visst jag har varit Berg och Dalar liksom i det här året. Men en, min överkänsla är att men det har varit ett bra år, det har varit ett roligt år eller vad det nu är. Och den här känslan har så här, det här har inte varit det roligaste året liksom, men det har varit ett lärorikt år, mm. mer så. Det är en liten sur eftersmak, Ja, <laughs> Jag förstår <laughs> Ungefär. Mm. Hur har ditt år varit då, Om man ska säga då, på tal om En grundkänsla Man kan känna mm. eh, Känner jag faktiskt en grundkänsla Av väldigt mycket Tacksamhet Och en bra känsla Och när jag säger så, så är det för att Det här året var det året då jag Kände så mycket nytt Och så mycket nya saker hände mig Och jag tycker att jag har varit modig, jag tycker att jag har vågat, uh, uh, modig och mm. vågat. <laughs> ja, det, det här var året då jag förstod att det, det är jag som bestämmer. Året började dåligt. Året började med att jag, jag förstod hur missnöjd jag är över situationer i mitt liv. Och hela mitt år började med att jag, herregud, jag liksom gick ju till ungdomsvottagnen och pratade med någon. Mm. Hela mitt år har gått ut på att förstå att om jag är missnöjd över någonting så kan jag välja hur jag förhåller mig till det. Och jag kan välja att liksom må bra. Men då måste jag jobba väldigt mycket på det. Så med det så är det så här, jag har, mått, jag har nog aldrig mått så bra som jag har mått 2014. Men jag har aldrig mått så dåligt heller som jag mått 2014. Mm för att inget år kommer vara hundra bra alltså mm. det händer så mycket det här året upp och ner och upp och ner och upp och ner men nu när jag tittar tillbaks på det alla de här hemskt jobbiga sakerna som jag var med om jag tittar tillbaks på dem och nästan ler alltså jag skrattar och jag känner tacksamhet och jag känner enorm glädje över vad de sakerna lett upp till så visst ja, jag känner att det här året var både nödvändigt, för det var så jobbigt, och både väldigt givande. Jag blev en ny version av mig själv. En version som är närmare den jag nog ville vara. Fan vad fint! Ja, det är ju ja. allt man kan önska sig nästan. Mm. Ja, men med det säger jag att det året mm. det betyder inte att året var rosa skimmer och fluffiga Alltså det är inte realistiskt Nej. att det kan vara det heller. Det är kanske därför man måste se på året som att hitta kärnan. Och hitta liksom den här grundöverkänslan. Mm. För att fatta liksom att så här var året. Det här var bra. Nu tar jag med mig det här. In till mitt nya liv. Mm. inte mitt nya år. Liksom. Mm. Och också så här. Jag, jag väljer att på något sätt överdriva saker lite. Bara för att jag vill mm. att det här året var det här året. Ska ha varit mm. det. Ja. Så för mig så var året eh, på något sätt där jag började bli en ny version av mig själv. Mm. Men nu ska vi inte, för att du Hanna, du tycker ju om att lista saker, precis som vi hörde då. Älskar att lista. Så att du kom på den briljanta idén att vi kan lista upp en ett bra minne vi har från 2014 och ett dåligt minne vi har från 2014. Och sen tycker jag vi kan prata lite om vad vi väljer att ta med oss in i, i 2015. Typ årets Low Point och årets Mount Everest. Mm. Aliki, vad var ditt bästa ögonblick Eller ett av de bästa För det är svårt att komma på det absolut bästa typ. mm. Det här året Jag ska säga för första Att jag är faktiskt allergisk mot sådana här, här. <laughs> Jag tycker okay. att det här är, alltså, det här är... Du undrar är lite varför är du kompis med Hanna <laughs> det, det, men liksom, det bästa Och det värsta ja, men då säger jag, jag, vill, jag kan dela med mig av ett bra ögonblick uh -huh. hela livet, Men jag kommer aldrig kunna Dela med mig av det bästa, för det finns inte Men det är man inte kan, alltså. Nej, men ett av de bästa, ja för man, förlåt, man kommer väl inte ihåg nej. exakt alla ögonblick. Nej. Men, men det har ju varit här, jag fick barn. Ja. ja. Men så har du inte varit. Och varit. Men det kul, jag tycker att det här är kul, mm. så ansträng dig. Mm. Jag och jag ansträng... tycker, ansträng dig men tar det lite lätt. Det behöver inte vara mm. dead serious. Ah. Men då tycker jag att ett jättebra ögonblick var faktiskt inte för så länge sedan. Och det var faktiskt... Måndagen då vi släppte vår första poäng. Nu sa det. ju det, jag kände ren och skär lycka. Och en lycka som jag inte liksom... Jag sa det till er då ju. Jag har aldrig blivit så här glad för att en kille smsade mig. Eller för att jag kände mig snygg en dag. Alltså, det var liksom bara grund lycka I sin allra renast form. Och jag bara kände att vi hade... Lyckas med någonting som har varit ett mål Det var så konkret mm. Det enklare kom typ med podden Och bara att känna att vi gjorde det Och vi, fick, vi får tillbaks nu Vi får tillbaks massa massa massa Och bara vi träffades på Jag vet inte, på tunnelbanan eller någonting Och bara log och log och låg mm. Hela resan hem Och skrattade skrattade och... Men vi kanske ska säga också varför vi skrattade så mycket För det har vi inte sagt här i podcasten Vadå? Ja, men, vi, vi gick in och vi är väl medvetna Om hur iTunes listan Topplistan ja. fungerar Vi vet att det handlar bara om prenumerationer per dag Eller per mm. timme eller, Så mm. det är inte så att vi, vi trodde att vi någonsin var eh, Störst, i Störst i Sverige Men vi låg ju faktiskt 10 på den listan <laughs> När vi gick in Och vi, alltså, vi skrek och vi hoppade runt och, och, För vi bara, mm. eh ska vi gå in och titta Okej okay, vi går in och tittar Tror du liksom, aldrig att vi ens fanns på den listan Nej. Mm. Det var ju bara så här Ja, dagen efter var vi borta. Men det spelade liksom ingen roll. Nej. Jo, det spelade väldigt mycket roll. Det var, det var sorgligt där ett taget. Det, det var då lik i sämsta ögonblick. <här> <här> När vi sa att vi inte kvar på itunes -listan. Nej, men bara att veta att man har velat göra någonting så länge. Och, och så har det känts väldigt, väldigt avlägset. För vi var ju såhär, vi kommer aldrig göra det här. Vi kan planera och drömma hur mycket vi vill. Men vi kommer nog aldrig göra det här. Nej. För det är typiskt oss på något sätt. Mm. Och så bara gick vi emot det och... Mm. Vad Hade vi gjort det? Men det som var så bra var att vi för första gången verkligen tog oss själva på stort allvar och gjorde någonting väldigt så här. Det här är vår grej nu, vi kommer göra det, vi kommer skryta om det, vi kommer prata så alltså för att jag är lyssnat på min podd, lyssna på den då alltså. mm. Och sen var det bara ett så starkt minne med er tre, mm. äh, med oss tre Vi har någon oss på så här. Olgan fina det är ett så starkt minne som Fandlas jag vet. Det fannas alltid ego. Det ja, men... <laughs> fannas mycket ego. Jag upptäckte precis att säga var. det så att räcker till två personer. Nej, Nej, bara någonting som jag fick dela med er. Mm. Och ni är ju liksom det viktigaste i mitt liv. Bra ögonblick mm. bara. Och det sämsta då. Eller Nej, minuter, vi tar ta tre bra precis, först ja, och sen blir Fast, och alltså, det skött lite Det var väldigt dåligt strategiskt att vi börjar med det bra och slutar med det dåliga. Fast, ja. nej, för sen så kommer vi över det och okay. går in i 2015 Okej okay. bra. 15. Och mm. Jag har jättesvårt här med år. Okay. För mig är, mm. är det redan 2015 på det sättet. Kör för det. Försann i Det är mitt bästa. Han ja, det bästa. Oh my goodness. Har du tänkt på det här så Har du planerat? Alike, jag har tänkt på det här och så har jag fått mm. ångest och så har jag slutat tänka på det. Så det jag menar, det är en väldigt, en väldigt ångestladd Ja, plaga. det är det. För att man känner så här, nej det var inte det här eller var det där? så börjar man sätta minnen i, parallellt mm. till varandra och bara, nej fifan, mm. det är där bort med det. Mm. Typ så. Men jag måste säga att eh, ett utav de eh, men alltså det är också tråkigt att ta någonting som har hänt på senaste tiden, men det är typ det man kommer ihåg starkast. Ja, men, eh, men jag tror att eh, alltså måndagkoncept absolut, hela den här resan har varit liksom Alltså en av de absolut bästa metoder, sakerna med 2014. Men jag tror att det var när jag träffade eh, min eh, psykolog eller terapeut som jag har nu. Faktiskt. Mm. Det är ett av de absolut bästa eh, moments från 2014 som jag kommer bära med mig förmodligen för all framtid. När jag gick därifrån och kände att så här, det finns eh, hopp, det finns eh, mening med livet. Och det här, kommer, det här kommer kanske att gå till och med. Mm. Jag kanske inte behöver ge upp nu liksom. Eller jag hade väl redan gett upp. Men ja, då fick jag lite hopp igen. Mm. Och det, det var så extremt viktigt för mig. Och det kommer jag som sagt bära med mig. <coughs> ja. Okej okay, Hanna. Du som kom på leken. Varsågod leverera. Mm. Jag hade också väldigt svårt att komma på något såklart. Men ja, Monday Concept har vi ju sagt. Jag tänker inte säga det för att det blir tråkigt. Mm. Dålig podd. Utan jag tänkte så här: Okej, okay, det bästa med året var faktiskt sommaren. Jag hade en väldigt, väldigt bra sommar. Och jag har alltid haft väldigt mycket ångest på somrarna. För att det är så mm. mycket krav på att de ska bli bra. Och jag har inte ens tyckt om att ha sommarlov. Typ. För att så här, ni har alltid älskat somrarna typ och försvunnit. Och vi har inte, jag vet, mm. jag har inte gjort det. Men det här var världens bästa sommar. Och eh, det yttersta, det var typ när jag, liker då, sprang på Köpenhamns flygplats för att hinna med. För vi skulle åka till Florida, där Frida var. Vi sprang för att hinna med planet. Eh, och eh, så kom vi fram och eh, så ska vi säga, få in lämnade in våra biljetter och så bara, så, bara Nej, så, så hittade hon inte oss i systemet och sen låg det så här två biljetter som stod i han och alike på som var, då hade vi blivit uppgraderade så då fick vi sitta där framme första priority och det var så jävla skönt bara och jag bara nu är vi på väg och vi sitter här och vi kommer få mat och dricka och kaffe och vi hade inte sett allt bara löste sig och så det var liksom toppen på sommaren det var faktiskt en av mina ögonblick också, mm. när vi träffades på Floridas flygplats. Jag kände har känt att min röst där att den Vi träffades på Floridas flygplats och vi hade inte träffat varandra på så länge. Du var brun och det var varmt, det var fuktigt mm. i luften och vi var så glada över att få vara tillsammans igen. Vi ser inget mm. av de här bästa även om vi kan handla med en enda kille att göra, nej. en enda utekväll att göra det är viktigt att komma ihåg mm. inte min eh, köp nej men, okej, men nu ska vi prata mm. om det dåliga också det sämsta, för att kunna här, släppa det vad var mm. det vad low bottom liksom nej men vad fan säger jag low bottom, <laughs> han har försökt integrera lite engelska uttryck <coughs> jinx low bottom. Frida, vad var ditt eh, sämsta ögonblick? Alltså, har jag har tänkt på mycket också, för jag har haft extremt många dåliga ögonblick <skratt> det året fler än någonsin på ett år, tror jag. Jag kan väl berätta om, men alltså, jag vet inte, det här kanske blir liksom lite väl deppigt Nej, kör. Och därför jag tyckte jag var lite dåligt att ta mm. det här men, men jag kanske kan börja så kan ni liksom, bygga upp mitt dåliga ögonblick mm. Det måste ha varit typ i augusti när jag kom hem från Florida och när helvetet bröt eh, lös på riktigt. typ När Ludwig skulle börja plugga och jag skulle inte få ut och åka på min resa med honom och Maliki. Och eh, liksom och jag någonstans mådde verkligen ja, kulmen av min dåliga, dålighet. Jag hade, ju gått, jag hade fått en remiss eh, på vårdcentralen och eh, gått till en... Eh, en kurator där eller en psykolog där som, som jag fått en remiss till. Och det var typ det värsta jag gjort i hela mitt liv. Och då kände jag bara så här att det, det spelar liksom ingen roll vad jag gör. Ingen kommer någonsin kunna hjälpa mig. Och, och så fick jag en panikångest och Ludvig typ så här, Det var inte hans fel men han typ så och diskade. Och så här, jag vet inte, jag kände väl att han bryr sig inte av mig överhuvudtaget. Mm. Och nu ligger jag här och nu liksom. Så att jag bara fick... Det liksom hänt mig några gånger att när jag blir hyperventilerar för mycket så får jag bara såhär blackout. Jag vet liksom inte riktigt, jag kan inte styra mig själv. En gång så har jag sparkat sönder en hissdurr och skurit upp hela mitt ben. Eh, och det här var då andra gången. Och jag, jag bara springer in i köket eh, och jag tar min vodkaflaska och jag börjar halsa och halsa och halsa och halsa och halsa och halsa. Hon låter ju liksom på musik så han ser inte mig. Och... Eh, till sist så, så ser han mig och så kommer han springande. Så liksom slänger ner den. Och då har jag druckit så mycket så att det, alltså jag typ nästan trillar ihop. För att det snurrar så mycket. Och jag bara ligger och så här börjar skratta typ. För att, så här, att jag kände att, så här, att jag var helt, dom, det var helt domnad i kroppen. Och det var precis den känslan jag ville få känna. Att, att så här, nu känner jag ingenting, det är inte ond någonstans. Utan det bara snurrar och jag är helt avdomnad. Liksom. Men Ludvig var jätte jätte, jätte, rädd Och det var inte alls ett så här. Härligt ögonblick överhuvudtaget. Och sen när, det, när det, det värsta började släppa Så förstod jag ju hur jävla äckligt och tragiskt det var. Att jag ens gick till den. Att jag behövde gå till det steget. Um, och då kände jag väl någonstans att. Nu måste jag. Jag kan inte jobba nu. Eller fast det kändes ju liksom så. Jag hade ju typ gett upp. Det, när jag haft mina dåliga moment Så, har, så är det ju massa sådana här dåliga stunder liksom. Och någonstans så, så här. Skulle jag vilja säga till. Om det finns människor som lyssnar på den här podden. Som, som mår dåligt eller har mått dåligt. I att så här, Det har aldrig varit så att jag har försökt ta mitt liv. Eller skurit mig. Eller, eller någonting sånt. För jag har liksom inte riktigt vågat det överhuvudtaget. Men. Jag har samtidigt varje dag känt att jag vill inte leva. Och. Det är. Eh, det är också. En ganska jobbig grej. Att så här, Jag vill inte dö. Men jag vill inte leva. Och det var verkligen en sån dag. när jag Eller en sån natt. När jag bara så här, kan Jag bara få jag vågar liksom inte göra någonting åt det. Men jag vill inte få känna. Jag vill inte vara medveten. Jag vill bara sövas ner. Jag orkar inte leva med alla de här känslorna. Och tankarna. Och, och hela, hela den här skiten liksom. Um, men jag har verkligen. Måste jag säga. Sen jag började um, gå till min psykolog. Så jag mer och mer känt att stunder... Alltså, att, jo, jag vill leva. För att, för, att det, för att det finns någonting att leva för. Och det kommer att bli bättre. Det kommer att bli det. Och alla de här stunderna där det inte känns värt har blivit mycket mycket färre. Och, och, och, och, eh, jag har nästan glömt bort hur, hur det känns att vara där hundra procent på botten. Så att eh, man kan verkligen ta sig upp därifrån. Och jag är långt ifrån klar, men... men eh, när man har börjat klättra så ser man ju verkligen ljuset och jag är så extremt eh, extremt eh, mån om att, att jag ska ta mig själv dit. Jag kommer att göra det. jag kan bli vänn övertoppas. Men, alltså det är ju inte någonting som man säger. Det är vad? Nej, nej jag förstår. Alltså, det det, det. Är... Jag vet inte. Men... Det är det som är det som är det som är som det, det handlar inte om att jag inte känner att jag kan säga saker eller att jag inte vill säga saker. Det är bara så här. när jag fan ska man säga, säga det? Liksom. När, när det är det rätt tid? när det är rätt, alltså, Jag tänker att ni, alltså, jag kommer att dela med mig massor och jag har delat med mig massor men det är liksom det är ingenting som man, planer, man planerar riktigt. Det som är så läskigt med sådana här saker är att man man tror liksom det som man är väldigt upptaglig med sig själv jämt. Så tror man liksom att jag tror att jag vet att jag har det och mm. vart och men man vet liksom inte. Ja. Att jag är väldigt glad att, att du mår bättre. Mm. Mm, jag med, jag med. Det där var typ det värsta jag har gjort för mig. Du har ju varit otroligt, otroligt väldigt, väldigt duktig på att dölja hur du har mått för oss. och Säkert för alla då. Mm. Och... Men man, man hatar sig själv lite. Något. Alltså verkligen, alltså jag, jag tycker bara också någonting som jag märker väldigt tydligt med om jag ser, alltså när jag får höra människor i min närhet eller bekantas bekanta som, som mår dåligt och som beter sig märkligt och som mm. beter sig nästan som att de stöter ifrån människor och det har ju bara att göra med att när man mår som sämst så sätter man alla människor man har runt omkring sig på prov och jag har väl verkligen inte gjort det. Till skillnad från väldigt många. Jag har velat. Alltså, och så här, jag har velat få den uppmärksamheten. Jag har velat skära mig. För att någon ska se mig. Jag har velat göra allt det där. Men någonstans har känt att det är inte jag. Och jag kan inte. Och därför så har jag hellre valt att liksom vara tyst och spela spelet. Och spela charaden. Och just den natten var en sån... En, bara punkt där jag bara kände så här jag orkar inte längre för det är ingen som förstår det är ingen som fattar, det är ingen som kör mig till psykakuten nu alltså mm. gör någonting bara och så var det ju mm. Men, mm. men samtidigt märkte jag att det spelade liksom det hjälpte inte mig någonting överhuvudtaget ändå det var bara ett sätt för mig att uttrycka det på något annat sätt än att ligga och skaka och, och skrika och tro att jag ska dö liksom. varför jag bara tänkte bara. alltså varför just, för att igår var en dålig dag, som jag brukar säga till min mamma Det är en dålig dag Mega mm. en bra dag. Um, ah, var en, igår var en jättedålig dag. Men då brukade jag bara så här, um, Anna, okej, okay, det får vara en dålig dag. För då sa också, Ludvig, att så här, Frida, du har haft så extremt många bra dagar nu mm. på jättelänge och Om de har varit genuina om du på riktigt har känt att det har varit bra dagar, så är jag, du. Får, du får vara hur ledsen du vill idag som helst. Liksom, du ska bara vara så stolt och glad och, och veta att så här, det här kommer att gå över imorgon eller över imorgon. Varje dag är inte så här längre. Och det, det känner jag verkligen. Det är inte så. Men det var bara då jag började tänka på alla så här dåliga dagar och att det var... Det, det hände, så alltså förut var det varje dag i princip och nu är det verkligen, verkligen inte. Gud, jag tror typ att det bästa som kunde ha hänt där var att Ludvig hade kört dig till eh, psykakuten. Mm. Alltså på riktigt, för då hade du på riktigt kunnat ta tag i det. Men nu gjorde alltså, du ju det. Alltså. Men jag menar så här, tveka aldrig på att ta hjälp och ta inte dig själv för på så, så här, nej men det är inte så farligt, jag överlever utan så här... Mm. Nej, om du känner att du skulle kunna göra någonting sånt, då ska om du, du vara där. du funderar på, mm. behöver jag hjälp? Mm. Det är då är det din cue att mm. du behöver ska få hjälp. Mm. Och det kan vara allt ifrån, jag menar du har ju ändå träffat en psykolog. Mm. Men jag började ju gå, mm. precis som du, hos en kurator på och det finns ju skolan också. Liksom. Ja, men Så jag, det finns ju närmare steg. Jag bara, mm. alltså, verkligen, jag gick och pratade med någon som bara hon bara Att det var bara för att hon, hon satt där och lyssnade. Mm. Mm. Och vi tog de mest de problem som jag hade förminskat så mycket. Fast de egentligen var så stora för mig. Mm. Men som jag aldrig vågade säga högt. För att tänka att det här är, det här är ingenting. Liksom. Att bara ha någon som för en timme sitter och lyssnar på dig. Och tycker att det du säger nu är det viktigaste i världen. Och vi måste lösa det här. Mm. Var guld. Alltså verkligen. Och har man bara... Man känner att, gud vad jag tänker dåligt tankar mig själv. Till, gud jag känner att jag inte vill leva. Alltså, hela det spektrat är viktigt. Från den ena, den ena till den andra. Mm. Det är precis lika viktigt. Ja, okej. Okay, men Frida, mm. det där var ju verkligen... Typiskt Frida. Nej, men också så här, Jag lovar att det finns väldigt många som har gjort sådana där saker. Mm. Alltså, som bara har varit helt destruktiva, dåliga, för man har fått en blackout för att ens huvud är exakt lika mycket som om man skulle få liksom, en sjukdom. Alltså, förstår ni? Mm. Det kommer hända. Därför är det väldigt bra att höra att det finns folk som. Jo, men alltså, jag vet ju också att det finns människor som har säkert gjort hundra gånger värre saker. Och bara det tycker jag är så här. Eh... Att så här, jag vet hur det är att leva med det lilla då, som ja. jag har haft. Och att, att jag kände att så här, jag klarar inte av en enda sekund till. Och jag kan inte ens föreställa mig hur det är att, att leva med någonting som är mycket värre än det. Mm. Eh, eller alltså, jag tycker så här, överlag ska man inte behöva känna eh, så här på något sätt. Stort eller litet liksom. No. Moving Men, on! Men vi lämnar det där 2014 mm. nu och det där kommer aldrig hända dig igen. För det kommer aldrig, aldrig vill jag göra det igen. Kan vi matcha det dåliga ögonblicket? Uh, <laughs> bring, bring it on bitches. Jag vet inte, det kanske räcker med dåliga ögonblick. Vi kan väl säga något kort bara. Ja, men sällan är det helt ärligt så har jag inte ens lagt så mycket tid på att tänka på dåliga ögonblick. Jag tycker inte om det. Här. Men nu nu nu jag hade ett dåligt ögonblick och det var när när vi satt på Espresso House. Jag började gråta. För att jag kände att allting var dåligt I mitt liv jag, Det var då jag kom på Att jag var inte nöjd Med det jag var, jag var inte nöjd med mitt jobb Jag var inte nöjd med jag. Vi hade mm. bestämt att vi inte skulle åka iväg mm. Och resa till Australien Jag kände att allting var på botten Men det ögonblicket Typ definierar hela mitt 2014 För det var där och då som jag bara Jag slutar på mitt jobb då Jag gör någonting annorlunda Jag bestämmer här och nu att jag jag svänger om jag vill um, Och det var um, Det var ett vi väldigt viktigt Low point för det, det, var, är... ah, det var inte så sorgligt nu när jag tänker efter Men just där och då var mm. jag så sjukt och ledsen Bara Han mm. levererar 2014 sista dåliga ögonblick Och så släpper vi det här Ja, ah, nej men mitt sämsta ögonblick har jag inte jag heller pratat Mer så mycket om Men det var en oh, jag bara Sommaren var den bästa tiden <laughs> i mitt <laughs> liv Och nu bara, mitt sämsta ögonblick det <laughs> <laughs> ja men Jag ska inte säga så mycket Men det var alltså, Jag kände mig nog väldigt, väldigt ensam Har jag kommit fram till alltså, Känner eller kände jag Kände mig ja. väldigt ensam just den kvällen jag, så här, jag, fick, alltså, jag skulle sovit hos dig Frida Och sen så ville du gå längre det. Och jag inte gå ner med nyckeln Och jag bara, men då sov jag hemma då. Och sen så slutade det med att jag Åkte hem till någon Som jag aldrig hade träffat Och Nej, Det var bara så jävla sjukt dömt gjort. Jag vet inte vad som skulle kunna ha hänt. Så här, nu gjorde jag inte, hände det inte någonting hemskt men det var bara så här vad håller jag på med? Och sen dagen efter så skulle jag jobba och jag var bara spydde på jobbet och allt det var så jävla hemskt. Och jag gick därifrån och bara gick och la mig och låg i sängen. Och du vill inte prata. Du, du vill inte prata om då. det här. Vi släppte dig ju där då för när du säger så här du som brukar vilja prata. Mm. Jag vill inte prata om det här. Nej. Så släppte vi det där då. Men vi fattar ut det var ingen bra kväll. Nej. Men oh. äh, det gjorde också att så här. Jag vet att alltså, lösa relationer i ens liv kommer aldrig lösa någonting. Och det finns ingenting som är bra med. Alltså inte så. Men kan man, inte, man kan inte för en kväll tro att, det ska lö, att man ska lösa något stort problem. Eller känna sig mindre ensam eller älskad av någon. Bara för att man... För man gör no nej, bara för att man gör något sånt mm. Jag skulle bara åkt hem Sovit i mitt rum Och då hade det blivit bra Och nu blev det inte det Men det lärde jag mig mm. Det var 2014, fuck that shit säger jag. Ja. Man lär sig av alla low points också mm. det, Och det kommer alltid sluta på samma sätt att vi När tiden är inne Kan sitta och skratta lite Åt saker och ting Be no. Okej okay, men tjejer, det här med nyår Det ska ju vara fyra dagar nummer ett då man ska vara så jävla lycklig Och vara med om storslagna grejer Och bara fira in det nya året Alltså jag spidde ju när jag hörde den här, Det här quotet The way you spend New Year's Eve year is the way you're going to spend the rest of your year. Ah, <laughs> så men, så här, då det Så konstigt att mitt så, år blev dåligt då? Så konstigt att typ alla år blir dåliga. <laughs> För att vi har en grej och det är att våra nyårsaftnader, jag skulle inte säga att de har varit dåliga, men jo. de har varit uh, dåliga. Hörrni, it's a curse. Mm. Alltså, alla det. våra nyårsaftnader har varit dåliga. Alla. Ja. <laughs> alltså, det har liksom varit. Alltid har det varit med de konstigaste personerna, personer som vi inte <laughs> kände, och som ja. inte är nära och kära. Vi är liksom inte tänkt att det kanske bara ska vara vi. Nej. Vi kanske bara ska njuta av varandra. Och vi har typ inte planerat utan bara, det löser sig, det blir bra som det blir. Typ. Ja, men där kan man ju diskutera om man faktiskt ska planera. För i och med att man planerar, sätter upp mål mm. och så av, um, automatiskt kommer det en massa förväntningar. förväntningar. Men ibland så kanske det blir bättre ändå. Men vi har väl dragit lite. Alltså jag tror att det är typiskt att man bara säger dagen innan nyår bara, men vad är det vi ska göra nu? För att liksom, mm. Mm. det är ju så latat. Okej, okay, kan vi inte berätta några så här: vad vi har gjort i så här stora drag? Vi har haft en nyårsfest. Vi har spenderat nyår äh, hos någon random. Ja, Hanna. Kom vi, har, haft... vi... vi har suttit i en taxi vid torrslaget. Ja just det, på Lidingöbron. Mm. <laughs> ja. ja, nej men det var ju bara konstigt för någon fick diabeteschock eh, och Ja någon, det har kommit ambulanser ja. eh, Vi har börjat bråka eh, ja. Det var ju liksom för tolv månader sedan bara mm. Och verkligen det var ju Det var ju 2013. Jag börjat gråta Frida har ju typ gråtit varje nu Jag tror också det Men just vi kan ju ta senaste nyår som ändå exempel mm. mm. På när det inte blev bra Nej. Men vi, ja, vi hade ju då börjat planera tidigt Frida sa så här: min kompis ska ha en fest, eh, där kommer min pojkvän att vara Jag skulle ändå vilja gå dit, men jag vill ändå vara med er mm. Jag tolkade det som, jag vill vara med min pojkvän på och jag kommer gå dit, gör vad ni vill Typ så mm. Jag ja. sa då, jag ska få annan fest då Frida, och, Frida och så var jag i mitten, som vanligt, och dansade där. <laughs> Och Frida tolkade väl det som att Hanna vill ändå inte vara... Hanna vill inte vara med Nej. mig ändå, så att då får hon bara vara vad fan hon vill mm. Nej, men, och då åt vi middag ihop Och sen skulle vi separeras mm. senare på kvällen Det var ju fint att ha sen då att vi ja. Middag. ja fast det blev ju också så här Bara uppbyggt att man bara Vad ska jag mm. ha, vad ska att det, det, var det var jättegod mat Ja det var det ah. Det var mm. hummer och oxfilé och... Mm. Men där, där så där, Det var liksom som, Då samlas det här problemet med Vilka man ska vara med, med, med Att mm. det är så viktigt att du Att du ville vara med din pojkvän Och det är så viktigt för oss att du ville vara med oss mm. Mm. Att den där don ska betyda så mycket. Men jag måste bara säga, det är också för att jag har haft pojkvän då hela mitt liv. Men jag har aldrig firat nio år med min pojkvän. Jag har aldrig firat nio Och man vill ju liksom få ihop allt och alla. Mm. Och, och man bara försöker. Och sen blir det så jävla platt pannkaka. Och det här skulle aldrig ha hänt någon annan festdag. Nej. Liksom förstår ni? Um, så det slutade ju med att, att det var lite skrik och lite bråk. Och jag fattar och att det skaror som rann och jag lösa konferensar som föll. Ja. Ah. Och sen så bara skiljer vi åt. Sen, eller hur? Uh. Alltså det var så här, nu kan vi inte bråka med er. Nu släpper vi det här. Men varför gick inte jag bara med er då? Alltså jag fattar inte vad var för fel på mig. Ändå skulle jag envisa som att inte följa med er och åka dit jag skulle. Du hade bestämt dig för det, Hanna. Men vet du sa, inte, det nu har hemskt. jag bestämt det här. Nu får det bli så. Ska jag vet, men det är ju faktiskt hemskt. Det blev ju inte alls bra. Men det jag skulle mm. säga var... Kanske inte the way you spend your new years is the way the rest of the year is gonna be. Men mm. på något sätt så var ändå den kvällen mm. väldigt viktig för oss. För hela det året hade varit ganska ostabilt mellan oss. Mm -hmm. Och för oss är ostabilt inte så här... Instabilt vill du bara säga. Att det... Alltså kommer det är inte så här att vi... Eh... Det var inte hemskt bråkar. mellan oss. Men det var så här, ja, vi bara, Frida vill du verkligen vara kompis med oss? För du vill aldrig träffa oss, kommer du ihåg? Att vi bara smsade och bråkade på sms för att mm. du jobbade så mycket och sen hade du aldrig tid för att träffas. Nej. Och jag var typ den, jag, bara, jag ger upp. Typ. Nej men det var så hemskt. Ja. Och just den kvällen bara kulminerade och mm. det blev liksom, ja, då sp sprack den ja. bubblan. Mm. Och, det var bara, och då tänker jag så här: då var väl bra att den dagen hände. För sen efter det mm. så... Har det inte varit dåligt mellan oss på väldigt liksom, länge. Det var ju som att det var tvungen att, tvunget att hända på något sätt. Mm. Ja, nu är man ju skittaggad på... Verkligen. Mm. Nej, men vi för har för ju för för inga planer och det är ju typ ganska skönt för att... Fast det är vi har bestämt är att vi ska vara med varandra. Mm. Men då kan man väl kanske sista grejen är så här... Ska, ska man ha förväntningar, planer eller inte? Jag tror att det viktigaste är att bestämma sig för att eh, man ska göra någonting som är trevligt och framförallt ska man inte ha så jävla mycket krav på att det ska bli bra för en själv och att allting är så här: jag ska göra det, jag tycker det är kul. Alltså jag menar, man behöver inte vara, för det lärde jag mig förra året, mm. man behöver inte tro att man måste göra det man själv så, här, så himla starkt känner. Utan det viktigaste är kanske att vara med dem som man verkligen tycker om. Jag tror, att, ja, jag tror att det är jätteviktigt att man är eh, nära dem som, någon som man tycker om eller de som man tycker om och, och, och att det ska vara fokuset på kvällen, att man ska ha en trevlig kväll men framförallt att det inte ska vara en massa jävla krav utan det kan väl vara som vilken utkväll eller partykväll mm. eller hemmafest eller vad det nu är som helst och blev den den bästa på året, ja då är det väl skitkul blev den bara en i mängden, det spelar väl inte så jävla stor roll och sen är det så här, ja blev den den sämsta dagen på året så kanske det fick vara så också. Mm. Och så kanske man lärde sig någonting av det. Men att det ska inte spela någon så stor roll. För att jag är väl verkligen en praktmänniska som är så här. Nu så blev det så fel och så var det just mm. nioårsafton. Och man bara, usch. fast liksom varför? Det är en jävla skitdag mm. som är påhittad typ. Nej men vet ni vad jag vill? Jag tycker att nioår ska vara för alla. En dag då man får vara med folk man tycker om. Mm. En dag då man får fira lite extra att... Att man nu har chansen att börja om Och vara så här, lite extra Finklädd kanske mm. Och sen när vi står där på 12slaget Med liksom skålar Eller är med varandra Då ska vi bara tänka så här: Det är nu det händer Det är nu vi byter år Det är nu vi har chansen att börja om Och nu står jag här ett år till Och jag är så glad över att jag är här mm. Typ de känslorna Och sen är det väl jättebra Kan inte det där vara en magisk stund bara Att man säger innan att det är en magisk stund Så bestämmer man sig för det själv Hanna mm. jag tyckte det var jättefint Mm. Det du sa verkligen det det Att målet Nio år ska vara bara att man Åtminstone fem sekunder Lägger lite tanke på Vad man är nöjd med Vad man, man, vad man är nöjd med sig själv Ge sig själv en stor klapp på axeln och bara Du har klarat igenom 2014 Det här har du gjort skitbra mm. Det här glömmer vi, det lämnar vi 2014 mm. Och det här kommer jag Att se till att ta med mig in i 2015 ja, Skål ceremoni. för mig och skål för ja, alla tycker. Det är en ceremoni att bara så här. Woho! Kan vi ett år till? Mm. Liksom. Kan vi? Verkligen. Mm. Jag är frisk, jag mår bra. Idag känns det helt okej. Okay, och alltså så bara pussar vi och kramar på varandra. Och uh, ger en high five. Liksom. Mm. Alltså det ögonblicket. Mm. Det är ändå det som alla gör. Mm. På nyår. Och det är ändå det ögonblicket som man... Eller Förstår ni vad jag menar? Det är inte så att jag har inte stått där och bara... Ta en minut nu. Och verkligen gå in i dig själv. Och tänk på... Alla de här sakerna, bör det vara kär och tänk på hur du ska ta dig till festen. <skratt> <skratt> Förstår ni? <skratt> Men kan, kan, bestämmer vi, nu bestämmer att, vi, vi och alla som lyssnar på den här podden, please, att när vi står där tre minuter i tolv, mm. titta upp mot himlen och de där vackra fyrverkarierna. Det spelar inte så stor roll vad du tänker. Bara mm. att du står där och tänker på... Mm. Och att det som du tänker på får dig att le för dig själv. Mm. Och alltså, jag känner typ, vi har ju inte Thanksgiving i Sverige. Nej. Men alltså, fan, jag tycker typ att nyår kan bli mitt Thanksgiving. Att jag eh, mer reflekterar över vad jag är så jävla tacksam över. Mm. Och, eh, och nystart, liksom. Mm. Och så säger man ändå tack till året. Mm. Hej då, men tack. Mm. Mm. woohoo Mm. Nu har det varit fyrverkerier, och nu har det varit allting, och nu är vi 2015. Mm. Vart var vi på fest? Vart var vi? Nej, ska jag. Nej men, och Då och nu ska vi börja tänka på det här med, ska vi ha nyårslöften? Mm. Hur, hur ska man tänka inför ett nytt år? Hanna, hade du har alltid, alltid, alltid haft nyårslöften? Nej, jag har aldrig haft nyårslöften. Jag har haft något som kallas eh, riktningar eller mål. Ah, precis. Ja, precis. <laughs> det var lite jag ville komma, att det är fel med nyårslöften. Ja. För att, för det första, så ska man aldrig, aldrig ha nyhetsnyheter som är så här: Jag ska sluta med. Eller jag ska. Förstår ni? Det är inget bra. Jag har lärt mig att man aldrig när man sätter upp så här, ett löfte till sig själv ska ha negativa grejer. Mm. Alltså man får aldrig säga: eh, jag, jag ska, ska bli smalare. Eller så mm. jag ska sluta med det. Nej. Utan man ska vara så här: jag ska, ska jag ska börja vara, Jag ska vara en lycklig och glad människa Alltså man ska alltid göra det positivt För mm. gör man det negativt kommer man aldrig kunna Nej, Det är i alla fall första regeln mm. Och sen överlag att Jag vet inte. Jag tycker också att det är finare Det här med att sätta upp en vision Snarare mm. Snarare än Mål När det är konkreta mål Då kan det vara väldigt häftigt sen när man ser tillbaka på det, Om man skriver ner i sin iphone anteckning. Liksom. Uh att man, vänta, Jag gjorde ju faktiskt det där. Mm. Så jag ska till exempel att jag ska byta jobb. Mm. Och då var det ju rätt kul att säga, jag bytte jobb. Mm. Men när det är så här... Ja, Säg något konkret som bara aldrig hände. Som inte hände. Det, det, det är jobbigt liksom. Mm. Ska, vi göra, ska vi göra det? Alltså, det är klart att jag har ju formulerat någonting för vad jag vill att mitt 2015 ska vara och innebära för mig. Jag tycker bara så här... Det ska, inte vara, alltså, det ska bara vara mål som... som som är positiv på dig alltså för dig på något sätt och jag menar så här ja, visst om ditt mål är att gå ner 20 kilo och, och det det hälsosamt skulle vara bra för dig så, så tycker jag ändå så här det är ett väldigt jobbigt mål För är det är bättre att säga jag ska bli nöjd med mig själv ja, men precis, och leva en hälsosamt precis och om det handlar om att du ska träna eller vanta eller, eller om det handlar om att, att du ska, du ska, ska ändra precis ändra din inställning till dig själv det tycker jag ska vara viktiga inte liksom hur många kilo eller Ja, det var ett väldigt eh, smalt exempel, men, men ni förstår, det ska inte vara en sån negativ, jobbig grej, utan det ska snarare vara så här... Alltså, jag som vi har pratat om tidigare, jag har lite formulerat hur jag vill att FIDA 2.0 ska vara. Mm. Och eh, löst som stort och liksom mycket mål och drömmar som jag inte så här vill ta allt för hårt på. För att om det inte kommer bli så under 2015 så kanske det blir under 2016, vem vet. Men... Det som jag verkligen vill eh, ska hända under 2015, det försöker jag bara baka in i hela den bilden av vem jag ska vara under 2015. Mm. Och att det bara ska vara en positiv skön gri och ska ge mig lite extra kraft liksom. Och... Men det är där jag tycker att det bara är lite skevt, jag, jag har inte bestämt mig vad jag tycker. Mm. För att vi har pratat jättemycket om att man ska våga säga saker högt. Och du ska ju våga säga högt att det är det här jag drömmer om. Och det här är mitt mål. Och vågar du inte säga det högt, du är fan klart att du aldrig kommer lyckas med det. Men också grejen är att, att vara för målmedveten och så här, på något sätt ändå resultatinriktad. Liksom. Mm. Att man ska klara någonting. Så kan det bli jobbigt också. Mm. Jag är helt med dig. Jag är faktiskt också väldigt splittrad till... Men jag, är det viktigt att jag formulerar 2015 innan det händer? Mm. eller för, för, för att om jag inte gör det kommer hela 2015 börja gå och jag inte är medveten. Mm. Eller spelar det inte så stor roll utan jag tar saker som det kommer? Alltså jag är väldigt eh, splittrad där. Jag vet inte Nej. riktigt. Alltså, jag är inte det. Nej. För att eh, jag har kommit på... Nej men alltså det är typ för att jag befinner mig i en situation där jag inte riktigt har kontroll över min framtid. Jag vet inte vad jag vill göra, jag vet inte... Jag ser inte... Jag har inte drömt på väldigt länge av vad jag vill bli eller göra, eller någonting. Så jag var tvungen här när jag, nu när jag var utomlands, verkligen formulera för mig själv vad, hur jag vill, vad jag vill ska hända och vad jag vill göra med mitt liv. Och hur i närmaste framtiden, vad kommer, jag, kommer det bli? Vad drömmer jag om? Mm. Vad vill jag ska hända? Jag så alltså, har du ingen bild att matcha. Nej. Med, liksom, tänk om. Förstår du vad jag menar? Man måste ju ändå ha en målbild. Ja, men jag kommer aldrig precis. kunna formulera, alltså, kan jag inte formulera några nej. mål. Jag man känner jag, sen uppfylla mål nej, och jag tycker att det är väldigt tråkigt att gå in och bara. Jag är helt tom, och vad som helst får hända mig. För då är det så här. Då kan man ju också tillåta att, att man har gått ut ett år och ingenting har hänt än. för man, man, det, man var okej med det på något mm. sätt. Och jag tycker aldrig att man ska vara okej med att det aldrig förändrades eller blev något. Bra liksom. jag tror att va, va, vad vi måste komma fram till att det här är väldigt individuellt och att så här, man måste nog bara formulera för sig själv vad tror jag är bäst för mig är det att lägga upp tusen mål med punkter och mm. deadlines, eller är det att låta det vara lite fritt och låta det komma till mig alltså jag är nog mer som du Hanna så jag behöver inte ha specifika saker, att det där och där ska jag göra och jag ska Nej. göra det där datumet men jag vill mer ha ett så här för att jag ska känna mig taggad och för att, just också för att jag tycker att det här året inte har varit eh, det bästa och för att jag är, är, på något sätt har påbörjat någonting som jag vill verkligen fortsätta med och därför så är jag väldigt målmedveten nu att jag ska eh, nå någonstans sen är det inte då den, just en väldigt konkret eh, mållinje jag ser framför mig, men bara att så här, mm. att jag ska må bra och att jag ska vara glad och att jag ska lägga mindre eh, timmar eh, på att ha ångest och tänka på massa saker som jag kan förändra men inte gör. Mm. Jag, tänker så här, jag har lyssnat väldigt mycket på en tjej som heter Gabrielle Bernstein. Och okay. hon är så här typ lite spirituell ledare, typ positivt tänkande, Jätte, jättebra. Mm. Alla borde lyssna på det. Och hon säger så här: att man måste ha tydliga mål och drömmar för att någonsin kunna upp... alltså, få det man vill ha i livet. Om man nu drömmer om grejer. Mm. Alltså så här, till exempel för, för dig Frida kanske det skulle vara jag vill hålla på med musik. Det kanske är en dröm du har. Den eviga babblet om Fridas musikdröm. Nej, det är en dröm. <laughs> och och då, så här, ja, då har du satt upp det som en dröm. Jag ska hålla på med musik. Och sen ska du göra, alltså för det här, det här är hennes tips. Sen ska du skriva en lista, typ en passionlist. I allt det du kan tänka dig det ideala. Liksom. Det kan vara 50 sidor lång. Men du ska liksom ha formulerat Lite om allting, hur du kan tänka dig att det ska vara Typ Vad eh, det kommer innebära Ja typ så här, pengar Eller eh, stå på en scen eh, Skriv autograf eh, Skapa, gå alltså, till eh, studion Gå till studion mm. eh, Veta att jag ska träffa Re möte café. Resa runt jorden Nej, mm. Eller bara så här, eh, resa till Karlskrona mm. eh, Träffa massa mm. små grejer mm. Typ jag har gjort så för att En av mina största drömmar just nu är att flytta hemifrån Och då är det så här stora målet att flytta hemifrån. Sen har jag min passionlist. Det är så här eh, två östman, eh, städa på lördagar, eh, träffa friljiker, äta, soppa. Alltså, mm. Det finns allt som jag gör där, hur det är, hur jag känner mig. Men det kan också vara stort/litet. Alltså, mm. Det är inte bestämt. Mm. Men då har man ändå en bild och det är så här, nu har jag det där. Hur ska jag nå det här? Vad ska jag göra med små medel? Liksom? Det är en motivation. Mm. Jag tror bara så här att det är väldigt läskigt mm. att put out there vad man vad man drömmer om, högt som lågt. Men oavsett så är det läskigt att säga det högt. För att då, då är det där då vet du att du kan antingen lyckas med det eller misslyckas. Mm. Inom situationstecken. Men jag tycker ändå att jag på något sätt kommer fram till att ingenting i livet är ett misslyckande. Det är Nej. bara ett resultat. Mm. Men det är det jag menar. Har man drömmar och så har man en här passionlist- bara att du så här, lyssnade på lite musik och kanske satt mig plinkade lite på gitarren mm. det var ju på grund av din dröm om att hålla på med musik. Mm. Nej, men man, man, man får gärna ha ett mål men bara man uppskattar allting som hände innan man nådde målet. Eller om man inte snår målet så var det jättebra för att annars hade jag aldrig upplevt det där och där och där. Mm. Det spelar ingen roll om jag nådde fram eller inte. Mm. Det är väl bra. För det har berikat mitt liv på något sätt. Ja, Men 2015 då? Vad, ska ni, vad bär ni med er in i 2015, det kanske vi har pratat om nu, men det är alltså mer konkret så här. Aliki. Uh, Vad kommer du tänka på när du står där på ett Lite så känner jag att mm. det typ är typ Jag tar med mig den versionen av mig själv som jag har börjat bygga. Och som jag börjar definiera som Aliki. Jag känner att hela föråret handlade lite om att jag skulle försöka bevisa för mig själv att jag klarar vissa saker. Jag kan... Göra det här. Jag kan lyckas med det här och det här och det här. Men sen nu står jag här och känner fortfarande att det kanske är ännu viktigare för mig att jag struntar i de där sakerna runt om. Och de sakerna som jag lyckades med. Alltså liksom bedrifter. Jag, jag tycker att jag klarade. Och tänka lite mer Vem vill jag vara? Jag tror att mitt År ska handla om att jag ska börja tycka om mig själv Och jag har fattat att Vi har inte så mycket att göra med de där sakerna jag klarade Nej. Det här året Den insikten Bär jag med mig och bestämmer mig för att 2015 ska vara året Då jag blir lite kär i mig. Hanna ja. 2015, vad bär du med dig När du står där och tittar på Fireworks och vad bestämmer att 2015 ska vara? Jag bestämmer mig för att eh, den här, det här året ska jag fortsätta på de saker som eh, snuddat vid det fåtal gånger. Att vara i sån harmoni i mina tankar. Att ingenting ytligt spelar någon roll. Det spelar ingen roll eh, om det är någon som skriver till mig. Det spelar ingen roll hur jag ser ut. Det spelar ingen roll... Om det går bra för mig eller inte. Utan jag kan hantera mina dåliga tankar. Och att du bestämmer hur du ska hantera det. Precis. Saker. Mm. Att jag är liksom. Ja, framförallt mer i nuet. Och mer i så här. Just den här stunden är det bra och ingenting annat spelar någon som helst roll. Mm. Jag har också. Jag har kommit på hur. Hur då? Jag ska. Alltså det här kommer att låta lite flummigt nu. Ska du åka till Indien? Nej, men nästa. Nej, men jag ska. Nej, men jag, jag bestämmer för. Alltså, vi har pratat om det förut så här. Vi ska börja yoga typ så. Johanna ser alldeles ut. Jag vet. ut. ska börja meditera. Det är den börja med, med för uh -huh. min, så Men jag ska verkligen verkligen ta in att så här. Jag ska börja yoga. Och jag ska börja. Alltså, <laughs> det låter som att jag är så glad. Ja, men jag ska verkligen göra det för mig själv. Och det är inte en träning med prestation. Jag tänker aldrig gör det för att jag ska träna. Nej. Utan jag ska träna inre mental grejer. träning. Jag ska inte säga, åh oh, jag kan inte göra chaturanga så bra så alltså, vad fan, Stoppa oh, händer. skiter i det. Utan jag ska bara vara i nuet och tänka bra tankar om mig själv och använda typ en och en halv timme, typ två gånger i veckan till mm. Att, mm. att tänka på mig själv. Mm. Och det och gör genom yogan. Ah, liksom. Och det här då som jag hittat att Gabrielle Bernstein då, hon tjejen, mm. hon har en podd med typ så här en minuters poddar en till åtta minuter, som är meditationer i olika situationer i livet. Typ så här, eh, how to prepare for a social bla bla, så man ska få en fest eller man ska, mm -hmm. det är jättebra och du borde göra det Frida. Alltså det är så okej okay, hur ska jag tänka när jag är på den här festen? För att, eh, alltså det är som en förberedelse mm. en mental förberedelse för alla olika situationer typ, let go of things alltså, förbereda sig för att fokusera förbereda sig för att prestera för att, alltså mm det ska jag göra. Jag ska verkligen bli bra på det. Du ska, ah, verkligen. Du ska hitta harmoni. Mm. Och jag hoppas typ att jag blir lite så här flummig och bara börjar tänka på så. Här, alltså jag hoppas lite det. För är <skratt> mina ögon uh, nu? För som jag orkar inte vara så jävla jobbig och tänka dåliga tankar. Och jag ska verkligen hantera mm. det här nu. Mm. Frida. Jag tänker så här Att eh, en självklar eh, del är ju att jag ska fortsätta i min eh, terapi och... Börja må bättre och bättre. Men, men mer konkret. Så. Vill jag verkligen. Bli liksom superstjärnan. I mitt eget liv. Och eh, det handlar om att jag. Vill i typ alla situationer. Eh, sätta mig själv på någon piedestal. Det kanske låter jättedåligt. Men jag vill på något sätt. Eh, få en övertro på mig själv. <laughs> För att jag har verkligen inte det just nu. Och. Och det hör jättemycket ihop med att jag vill. Eh, nu när jag ska sluta jobba om en månad har jag ingenting att göra. Jag vet inte vad jag kommer att göra. Eh, och jag kan ju inte ens beskriva hur panik jag har över det. Men jag ska se det som den största utmaningen och prov jag någonsin varit med om hela mitt liv. För att man måste våga hoppa och falla fritt. Och se... Vad som kommer ur det. För jag lovar att det kommer att bli bra. Hur det än blir. När jag är liksom i det så vill jag ha då super Frida tron på mig själv. Så att jag vågar ta mig till dimensioner jag aldrig vågat ta mig själv förut. Lite så. Och det här kommer ju börja om drygt ett månad. Perfekt start, på året. perfekt start på året. Och det är jätte, jätteläskigt. Men... Jag är så jävla trött på att vara feg och vara konsekvenstänkande och vara realistisk. Jag vill också bara få vara flummig och bara, liksom, bara göra det, det som dagen alltså går dit dagen tar mig. Var lite så ett litet tag och få prova på det. Och se vad som händer. Känner ni vad bra det nu också att vi säger det här till varandra? Mm. För då vet jag att Okej, du vill bli en... få övertro på dig själv, du ska hjälpa dig att du ska få en övertrop på dig själv och du vill bli mer harmonisk. Mm. men då ska jag... Då vet jag att du mm. vet och att det är din nya bild av dig själv. Jag vet din. Ja, du vet ja. min. Ja. Ja. Och din. så. också. Nej, men verkligen. Det känns skönt. Okej, jag har ett tillöfte och det är att Monty ska finnas kvar. Det får aldrig försvinna just nu. För att nej, alltså, jag klarar nej. inte av ett liv utan... Okej, men, okay, men det, alltså, vi kanske ska ha ett gemensamt liksom, mål eller löfte för monday-koncept. För det är ju faktiskt ett ja. eget litet väsen. Ja. Nästan. Jag menar, men måste... det är väl bara att vi, vi, kom, ge vi ge... går ingenstans. Vi ska ingenstans. Nej. det is us. Alltså det här är en del av våra liv. Och mm. förhoppningsvis en del av era också. Mm. <laughs> men jag menar, det är också... Det här året jag tänker att vi verkligen... Alltså vi har liksom smygstartat lite inför 2015. 2015 mm. är då då liksom vi blommar upp och kommer på ännu bättre grejer. Mm. Och förhoppningsvis att det är ännu fler som vill vara med på den här resan. För att det är det som är så himla kul. Mm. Att det här är ju för, för några fler och vi vill göra någonting för världen. Liksom. Mm. Vi vill att någon ska känna så här Gud det här är det bästa som finns, jag vill hjälpa er och jag vill vad som helst. Alltså... Man kan bidra på något sätt till alla och till sig själv mm. genom att liksom bli medlemmar eller känna så här: jag vill. Jag har massor bra idéer. Kan ni prata om det här? Kan vi träffas? Kan vi göra det här? Vi gör det det här året. Mm. Och jag tycker som sista grej är att det här får absolut inte vara, alltså det här som jag har formulerat för mig själv nu och som ni har formulerat ska aldrig få ge mig ångest utan 2015 ska bara vara ett år med möjligheter och inga krav och inga, ingen ångest kring någonting Nej. utan allt ska det är bara möjlighet och vill jag ta möjligheten så gör jag det. Annars så, så är det helt okej. Okay. Och det är okej okay att drömma högt. Livet, vad fan jag är Jag tycker det är en förolämpning vet. mot livet att vi inte får drömma om exakt vad som helst. Och inte tro att Nej. man inte förtjänar. Nej. Att det ska vara precis som man vill. Mm. Sen gör ingenting Nej. att det kommer gå upp och ner i livet, och så här är Gud. Men tro aldrig att du inte får drömma högt. Innan vi lägger på årets sista podd, årets sista vecka, så har vi ju faktiskt en liten rolig grej att meddela eller hur? superkul superkul, så roligt. Det, det kommer så jäkla lägligt för att min, <laughs> <laughs> min kära syster Molly Sandén ska släppa en ny singel och hon ska spela in sin video till den nya fantastiska singeln och då kommer ni att få chansen om ni vill att medverka låten heter Phoenix Eh, jag vet inte om ni kan historien om fågeln Phoenix. Nej. Det är ju en fågel som när den blir gammal och dör. Som brinner upp. Och ur askan så föds den på nytt. Mm. Alltså det är verkligen på nytt födelse. Som det ny nyår handlar det om på ny födelse, nya år. Det vi har pratat om nu. Hur, vad vi lämnar i 2014, vad vi tar med oss i 2015. Eh, och vad den här videon kommer att handla om. Eller vad ni och vi kommer vara, kunna vara en del av är att det kommer vara en stor brasa på Gärdet i Stockholm där man kommer få ta med sig ett föremål eller någonting som man vill kasta ner i brasan, se brinna upp och lämna där och då och Släppa för alltid i princip. Jag vet en tjej som, som ska slänga ner en våg. För hon är så trött på Hush! viktfixering. Och en annan tjej ska slänga ner antidepressiva. För hon är så trött på att, att vara påverkad av det hela tiden. Alltså, det kan vara smått och litet. Det kan vara en lista på liksom ord som, du liksom, som spökar ditt huvud. Att du är dålig på matte. Eller mm. att du inte duger... Till det och det och det. Och att du bara skriver ner det och slänger ner i brasan. Och att så här, Hej då, det här är inte jag längre. Det här är inte en del av mig längre. Liksom. Någonting som du känner att du inte riktigt kanske har släppt den. Du vill släppa det. Du har bestämt dig för att släppa det nu. Och mm. nu har vi, får vi vara med på ceremonin. Men mm. vi alla släpper det vi vill lämna i 2014. Liksom. Mm. Och ja, det är så jävla bra start på det nya året. Och eh, också en chans att få synas lite i musikvideo. Om man och träffas vill. Och verkligen, ja. för vi kommer vara där och vi kommer, tror jag springa runt där och hjälpa till lite och liksom eh, eh, ja, hjälpa Molly the star oh. eh, där hon behöver oss och eh, vi ser det som världens roligaste grej att kanske eventuellt om man har vägna förbi Stockholm och Gärdet eh, den 6 januari en tisdag, det är alltså en röd dag så att eh, förhoppningsvis så är många lediga också och kan ta sig dit mm. det kommer att vara runt 2-3 tiden på eh, eftermiddagen men vi kommer alltså gå ut med mer info på vår Instagram Och det kommer även Molly att göra Så att ni behöver inte oroa er för att det här kanske känns lite luddigt nu Men om det här känns som en rolig grej att få träffa oss Och mm. få bara börja året på bästa sätt Så tycker vi i alla fall att det känns skitkul Alltså vi vill ju träffa er mm. um, Det är ju superkul om ni kan bli medlemmar som vill komma också För att då vet ju vi vilka ni är och eh, om ni bara, jag är fan så fan är kom, vi vet som mm. du är, vi ja. vet vad du bor, det är så men det är bara roligt. Eller så kan man faktiskt bli medlem just här och nu. Mm. Och då vet ni vad man gör, man går in på vår hemsida, mondekoncept.se, mm. och så tryck bli medlem. Precis. Alltså, och eh, jag vill också passa på att eh, tacka er, otroligt <laughs> fina människor, som mejlade mig om kärlek oh. och deras kärleksproblem. Och eh, jag bara kände att... Eh, jag kan... Kanske börja på en karriär. Nej, men det var så kul. <laughs> alltså, det var så roligt. Jag blev så himla glad. Honey, vi önskar er alla eh, världens bästa nyår på ert sätt. Vi ses i 2015. Och på Gärdet. Och, och på Gärdet ska... förhoppningsvis. Mm. Och en gång i veckan. Hela, Hela året. Hela uh. livet. Jag ska... <laughs> We're not going anywhere. Kan vi inte säga gott nytt år? Det kör. Jo, och sen sätter vi på Ray. Gott nytt år! Yeah. Oh.